קרן ויובל קרן ויובל הם זוג צעיר. הם גרים בדירה חדשה בכפר סבא. הם צריכים לקנות רהיטים לדירה. יובל רוצה רק דברים חדשים ומודרניים, וקרן אוהבת ללכת לשוק הפשפשים ולחפש שם דברים ישנים ועתיקים. כל פעם היא חוזרת הביתה עם כלי ישן או בגד משומש. הייתי היום בשוק הפשפשים, וראיתי שם שולחן וכיסאות מאוד יפים למטבח. לא, אני לא רוצה את הדברים הישנים האלה. המוכר נתן לי מחיר טוב. הוא מוכן למכור לי את השולחן והכיסאות ב-500 שקלים. זה מחיר מצוין. אתה רוצה לבוא ולראות אותם? לא, אני לא מוכן. בדירה החדשה? אני רוצה הכל חדש. אוף, אצלך הכל צריך להיות חדש. אני לא רוצה לחיות בקליניקה. ואני לא רוצה לחיות בשוק פשפשים.